کور سره ای نو ما دا مالګری ته چې کله سره ډیرم به غیرت شيخ په مور کوځيګا هغه وینځي پیژنندا ډیردل سره ای سم نشي ما مور کوځيګا موږ ورته کو هغه سره او درو اخذی تاویی چی صدر سره اغراکا اغی سره کالیو اغی تو لوخ کل او دلیوار کلل کل. او دا سره را روان شو دا داکو دی سره تا دی خذی پر گوکی با اصوه لی چار سی وردوی او منگ وردوز گورو دا گرناخو منگ دی سره نیولی دلی او زمانگ دا داکو ملگره دی فلیره سره مال امتیه له ورثه کوي ورثه نه چې کله به خضرې خاون ته گو نو دا سړی دی, دی, دی, دی دا کومل ګری تی را راشه وی دا وګونوې دورونه پادی دام واخلہ می چې اگر روان شو چې پزان پوی دو نو دا سړی داغه بار نه تور راويستلا شي دې پزان پوی دو نه پټورې والو داگو چوی و نو زرا زره کراوی ور دو به پاڅه باندې زرا زرا او ابوجي کې واچو بوجي ور تروا او دې هرته راوخه جو بره چراوی چې جو دا غ را راور غلو را پشرا کوزی کې ولاتي ورل ورکئ او په کانو باندې ولي پلتوي وي عاشقانه غره دی ویخل راشین به پوګه کې به برو خېجي امه ورتوس ګورو زمونږ ډاکو ملګری سره دا غلا وکئ اوې ما د مالګري چې کمره سره وډاګوان ودی چې مونږ ورکو زیو ما کې نه ورکو دی مګو چې سمې کوم ورته ویلي هغه سره ډیر د لشی په خزه غیرت کوي هانوا چې دا لو بمانګولیدا میما خپل واصله ارسه مالګرو تو غرزول او ما ته بو ویستوراله مې پارمې شروع پلا قران مې شروع کوي چې سبب ما سرم دا لو ب کوي ولعنه پلا نتي کې الله چا چې مسلمان بيزتي کړی دا اغا الله لعنه کیږي اجیسو د مسلمان عزت اصلي الله الا نجی کوي واعدل هو عذاب نزیمه تیار کړی دی د عذاب لوي اوس پینزم حکم اصلاح النیت جهاد نو نیت پاکی صفاقه اسی نه چی نیت دی خرابې د بوتان او کلاشن کو بده ور د پای جنگ او جهاد کې یا ایو الذین امنو اید ایمان خواندانو ازاز و رب دنفیس دیل اللہی کلاچی سپر کوئی پلار داللائی جی فتبینونو لٹون کوئی ولا تقولو موائی لی من آرچا تعلقا علیکم السلام آن علیکم السلام آنچو نکڑی رتا ستا نخد اسلام لستا مومن آتور توائی چی تو مومن نئی او در تر اسلام نا خوڑا نکلا لا اله الا اللی ویلا او تی بیام نپریدی تاب تا غونا لٹوئی تاسوار دل خیات دنیا سامان د جند دنیا فا الله اللہ انو اللہ سرام غانمو کسیرتون غنیمتون آدیر دیگزالکتا گرنگی کنتو موی من قبل پخوا فمن اللہ علیکم نحسانو کا الله پتاس باندی طب یو لټون إِنَّ اللَّهَ اللهدي ش الله كان بِمَا خَبِيرًا دی بماطعملونه خبیره پهاسبانې چې کوي داسو خبردار مرتبی د مجاد دکر کوي لا ستویل قعددونونه مرتبي د مجاهد یو خو معزور خلک دی چاوي نهشت ل اراده د جهاد دیشته چرمان زلاړه ججهادله خوتللی نه شي معزوره دی دله الله عجروررکي یو سرړیر هغه جاتله تلی دی او درین سړیې چاغه ه اووزې نهشته او بغیر د اوزر نه پاتې شوي دی لایستویل قاعددونونه نهې برابر ناس م نل مومينی نادممو منالوونه غیر اولی دوهې چې نه دخواوناند نه تکلی پهل مجاهدونونهجهات کو انکې فی سبیل الله پهلار ا دا الله کې بیامویم پهله ګو د معلوونه ددی سیم په ګو دځو نو ددفضال الله المجادينا و ورک الله جات کو داب موالمة پهګلوو دماللوونه د دوان په سیمګو د دځانو نو دد على قاعدي نه د جا پهنابانې د جان وکله وا اللهلوسنا هر یو سرهوادهله د جن وَرَوَالِ وَرْكِلِ اللَّا جِحَادِ كَوْنِكُ تَعَانِ عَلَى الْقَائِدِينَا پَرُوْخْ رَمَتْ نَاسْتُ بَانْدِي عَجْرًا عَزِمَا عَجِ اللَّهِ دیا یاد کی کہ تاسو خیال کوئی نو ذهن تبم سو اعتراض او سو وهم راجی مَخِیوے لِفَدَّلَ اللَّا الْمُجَاهِدِينَ بِهَمْوَالِم وَانْفُسِمَ عَلَى الْقَائِدِينَ د مجاهدین په مالونو نو نسونو باندې په کای 50 خلکو درجه ده او بیا اخیر جمله وی فضل الله المجاهدين على القاعدين اجر نجیمہ ل وی اجر 50 خلکو باندې نو مخکې په 50 خلکو یو درجه او عادل دوی 50 خلکو ډیر اجر دې هانه ما مخکې مقصد یا خبره حل کړه یو بیا عذرا استے نو پاغبانې هغه بیا او درځي ناز دې نو پاغبانې اجرن عظیمه لري یو په اوزر سره پاتې شوی دی نو پاغبانې درجه یو تر درجه راځي د امیر صحبت او عمل ګرځيادا هغه اجر دته نه ملایویږي نور د جهاد غجس دې زړه کېشتان درجه دې منه درجه دې د الله تعالی طرفا و مغفرتنا و بخشنه و رحمتنا و مهربانی وکانا الله دې الله غفور و رحیم ما بكم کے مہربان ان الذین ابي شکاک کسان توفاهم الملائکه توفا کیدین رملائکه ظالمی ان فوزین ظلم کوین کیزان نو سرا قال وایدی فی ما کنتم بساقد کی وای قال وایدی کنا مستضعفین فی الارض و منغا ک مزری گانیشی پس نککی قال وایدی انتم گنایان و الله اسم کدا واسی آتاً فرا خا فتوحا جروفیان نو حجرت بمکڑے وی پا دیکی فولا اکا مقوا ام جہنم دا کسان زید بی جہنم دے چی دے دا اللہ دین نبیا نئی او ناس دے دا پا مخی منکرات کی گئے و دیر ارد نکئی نو دے جہنمی شو فکا پا منکرات و خفرے واسی نکی گئی نو حجرت دیو کی زوری که خفگانم کئی حجرت کرتا ملاو شو حجرت وساعد مزیرابت دې دراګر دې دلو الا المسرافین مگر کمزوري غنلې شي وي مینر رجال د سلو نا او النساء د خزنا والولدان او ماشومان لا یفتی او نهیلتان چې توان لري د خلاصه دو ولا نه لار او لار ممسما لا یهدون سبیلا نه مالمېږي دې او لا است دی نهیلتان دی هیلې ته انلری هیلہ چالو لورزینا هیلہ یو د حلالو د حرامو د پارا ده نو دا حرام ده او دمه هیلہ د مظلوم د خلاصو له پارا ده نو دا جائز ده لکه یو مسلمان رو را روان دی په غو دشمن شي وي او چې دشمن ور په سي وي نو ته پاهي کې کی هیلہ او کې غرور مسلمان د خلاص کې اپ یو نارته لی وت ورته بل لا روحای ندا دیا رال البرجان ملی هی لی جوړی کری دا هی له د اسقاته صابون ته په پرلطوالې الاټی ته پرلت پرلطوالې دا ناروا دا هی له دا کومچی مرواج دا په دې ملک او رواج دا نو دا بدت بسم الله الرحمن الرحیم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا سورة النساء ذمه هي چې آتا احکام ذکر کوو بين راي ور وايات د بچا او د هغه تو او د دې تقریبا پنځه احکام بیان شوم مراتب د مجاهد ذکر کړل چې څو خلک ناش بغیر د عذر نه هیڅ عذر هیڅ تا دړې والدې او قران نه شي راغلي اوسو صدا چې دې شراوی عذر دي بوداگان دی، بیماران دی، لری دی نو اویل اللہ درجی ورکی او صدو تکلیف سرس را قرآن نظام را رسی در دیر مرتبہ و درجا تولو کیو چتا دا کمو خال کو چی حجرت نو کړي او در حجرت حکم ورد شوه و او اوی مسلم نو کرد نو ملائک به اویدا زورنا ورکی او زجر بورکی الا المستضعفين من الرجال والنساء کمزوری شرعی او خذ چاوی شمان جاوید توان نلری د خلاصې دوه انور د سملار معلومه دا نو یو دوه حلال او د حرامو د بارو دا حرام هوا دویم د خلاصولو د مظلوم نہ باروانو دا, دا جائز وا او نی نگر ملیاں چکو او ہیلی بیکولی نہ خال کو معلوم ہے پہ غلط طریقہ او باطل طریقہ باندې جوړ او دا زان جوړ کڑین دا کم وروئی طریقہ جوانو دا بدتو پتہ وارشیدی ہے دو سو بائی صفح ایک سو چتی صفح بامیلی کی اجدا بددتے دلیل الخیرات اطلاسما صفح بامیلی کی اجدا بددتے مروچ طریقہ در حیل اصقاط وطاوا در دیوبان ایک سو چیتر صفح کلی کی, کی پروفی دیا بارکے او کم شرطو نوی نوکازی خان کی نو سو چیاسا صفہ باندے دویم جل کے اغلی کلی دیم شامی کی دو سو پچی صفہ آلنگیری چیسو پچاس صفہ باندے احسان الفتاوہ ایک سو چھتوی تر لسم پور پر باز کئی دارنګي ابو داوود تيا لوسي 307 صفه باندې دار قدني 69 صفه باندې دا مور وایته ریقا دانشتا چې دي مالدارم مال دارم ناشتي په دريان او چرسيانم بګي او پدی کې قبض کوي ویل مال قليلا او فخدايه کثيرا په پا غبن فایشه سره ماته دربه خلې ابل ما قبول کړي دا طریقه غلطه ده هیلین بعضوی قران کې هیلځي کردوی او لا یست تی او نهیلتن او له هیلنه د هیلې توانی نلار او نو ورتلار معلومه چې هجرت یې کړی وو تنې برخه پاولا دا کسان کیننج الله ایها فوانهم ا په بوجی د دینا وقان الله ود ال عفو غفورا ما في كون کې به كون کې حکم ذکر کې هجرت په سبيل الله هجرت وکا چا چې هجرت کړې له اويله الله ډېر څو ورګې دنیا کې اوچات مقامات یې ورګې دي سید علي ترمذي نو ترموز نارغله او مغول را لګله د دې لپاره چې په پښتنو پاغ غاډ او مشر باندې پدواو لګي پیر روشن چې کوم نو چې کله پیر بابا علیه رحمت راغلې وي او پیر روشن یې کله لیدلېو خبرې موږ وخه پیر روشان یې کله لیدلېو نو هغه هغه پرسته او هغه په هغه باندې و نو پیر بابا علیه الرحمت اغا واپس لانده زکا کتا نو بیا آگوی نپریخو ده اغا تدا پتو لگید اچی حق پر سڑه ده نو بیا دا اغا یو موری او اغا راگل ده اخون درویزا اغلا مغولو پیسی ورکڑه وی اپی روشن بانید پتو لگولا اچی دا پیر تاری که پیسو ده پارا نو آقا بانده چه پتوه لگوه لان نو آقا سره داسی لو باو کلا چه خود یورلا انگریزانو تا پنیکا کلا کو پا میرا بانده راخ که در اسونو پا لکو پوری توله لیوه او رایخ کن او شهیده کن داد آقا خون درویزان پا پتوه بانده اوا را خوون د ضاغ ووی چې پځمه خزمم جایز ده په اسلام کې خوی د مشر ښ نه به تپوس کې اجت بلی او شپګم جای د چې سومره کو کو خو د مشرې خ نه پر کې او په قرآ نه چا چااج هجرت کړی وغوی دا الله مقام ور کړیو پیر بابا رحمت بترین سړی او هغه بیا واپس لا نهه د بیر پهګونو کیا بااد دارنگی علی حجویری رحمت الله علی ده چچنا نور داسی آغا علی حجویری رحمت اللہ علی کی کشف المحجوب کی یا علی خلق ترا گنج بخش میں گویا دو وعالان کی دردست شمایک حب علی تا تخلق دا تا گنج, دا تا گنج بخش اوستا پلاس کی دیوی دانی استیار نشتا دا تا گنج بخش دا دخدی صفت تے ورکون کې د خزانو خزانانی بهخون کې دا خداله پت دی و یوه جرفی سدلیل الله چا هجرت د ک الله پلا ر کې یجد د هرر دی او بمونمی په ک کې مراقاممن ک نه غنی مدونه ډیر وسه او پرختیان او حجرت د دا حالله چې کلهڅوګه پریددی نه پهکلی کې دا رد دا منکر دا پارا دی سوپری دین او حجرتو کا بل دیتا لالشا او مسالو کا حجرت دا نو چا دیده نا مالو چو چت کا واغا بل کلی دیو سا دا حجرت میں بے منگ حجرتو کا و نور و نصراتو کا دا حجرت نو حجرت دا چی دا اللہ دین پابندی پتا او لگی دا پا فل کلی کی بیان نشکو لے رد دا منکر نشکو لے نو تا تا دا حجرت حکم نیلالشا بل دیتا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ سُوجًا وَدَكْرًا خَلَّا مُهَاجِرًا هِجْرَ كَوْنْهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ رَسُولًا وَتَأْسُمُ مَنْ يَدْرِكُ الْمَوْتُ بِيَا راګير کډل اره مارګ فَقَدْ وَقَعَ هَاجِرُهُ عَلَى اللَّهِ دای سرا ثابت چې د پالا باندې وکَانَ اللَّهُ ذُو الْعَذَابِ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بَهُنْ گه مہربان اوَم حکم دمانځ دموځ حکم چې کلهه ته jihad کې پدې وکیل یا سفر کې نو کا سروګا او قصر سر په عادت کړي سلو رکات دموځ نو بای کې د ورکات اوکا وایزا دراتم فلر دی او سنت چې کموینه اغاز زوایدو ګرځي وایزا دراتم کله چې سفر کوي فلر په زمکه کې قله سلام علیکم مشته تاسوبانې جنا نه من الصلاة... کے دمانزنا... ان تب شروع مین الصلات چکو تا یو کې دمانځ نه ان خفتم خصوصا کې ریګي تاسو اي يتن کوم لذينا کفرو چګان کې ور دې تاسو لرا کې سان چې کوفري کړې بے... وي ان الكافرین اېشک کافران کانودی لکم استاذ دپارا اذو و مبینا دشمن کارا داود دا غ صلات خوف طریقه ذکر کوي کہی... وایزا کند ذیہم کلاشی کې او طریقہ داوا دی کی تقریبا ډیر پریږي ابو داود کی ذکر دی او چې کومه امیر ته به تروا هغه طریقہ باندې کی یو طریقہ به دادا چې ذور کا دموځه نو یو امیر دی هغه به فوج دواځي کی یو یوبو دشمن ته مقابله ته ودری اځوې ماده سره ودری چیکلا اځېما د سره ودری دل د یو رکاتو کو د سره هغه و لړل شي کم یو رکاتې کړي مان سره ایوب بیا راشي او دیم رکات بو کی سره ده که راځه کاه مسبوقو اودا طریقه د ادمون زو که چرتا بلفرز پده وقتی دشمن حمله وکړه نو بیا و موز ماتا یو ورزی با پی او دا یوان یو امام ادراوله وی او دا دورالی آقوی دا یو امام سر منزو نو اکلا دو جمعه ولی نکا ولی دا ذکر که دو جمعه کرده وی نو زور کې رزور که وخت وقتی یو بل اقبل ما نصفت که و بل بل بل نارخ په لکه به یو بل سره دوشمنی پیدا شوه وا دیو امیر باندې اکتفا وکړه امیر یو امیر بتاسته مسکې خیر دې ک تاسو پکې وګرځې راون ګرځې په غارکات کې خو تاسو به د یو د امام سره مسکې داغه په تیرا کیږي چې شیطان پکې وسوسه وانه چې او تاسو نس نس نه شئ وایزا كونت فیہم کلاشی په دوی کې پاقام تلوه مو صلاتا قائم کدی تموز او فالت قم تو عائفه منهما او دی دریګی او د لاد دینامه کسا سرا ولی اخذوا اصلاتهم اوه وا د اسلی وصله پلي عبادت که اج ضروری دي عدل ته وصله ځان سره نیولې دا ځکه چې میدان د جهاد دی او دې کې خون کوي چې کلا صحابه حاج له تیرې نبی اسلام ورطي الرمل faloانی کوي داګه چې دشمن تاسپکو نوین ذلیلمون وینې او اذا سجدو کلا چې سدیو کلا فالیکونو موراایکو مشی دی روس تاسو ناوالتا دې دواې فتون خرا را دي شی طلبلا لم یسلو چې مونځ نه کړې بل یسلو ماکان مونږه کیتا سره ولیا او دینی سامان دې ورو له دښمن د دہی واحسلی اتم مسلی ددی ود الذین کفرو وغیا کسانجی کفری کڑے لو تاو فلونا نازلی اده کوم جغافل کی تاسو نارادف فل وصلونا وام تی اده کوم د سامان استا سنا پے میلو نا لیکم مل تا واحدا عاملا وو کی بتا سبانه عاملا یوان ولا جنہ علیکم نشته گناہ بتا ان انکانا بیکم حضن کوئی پتا سبانی تکلیف میں مطور ان دا باران ناو کنتم مردان یا یہ بیماران انتظو اسلحتکم دا چکی ری وصلی اقبلی بیماری دا یا باران لی وصلی نشکر دولی و خضوحی ذراکم او نیسی بچہ اقبل بیا مر اقبل دفاع آقا پورا پورا کوئی ان اللہ بیشک اللہ آد دلیل کاظرینہ یا اکرہ کافراں لرا صاحب موہین آزاد پکون کے لرا لراں و اضا قذ تم صلاتا کلاجی پورا کتا سموز لرا پسخ تیار کی و ذکر اللہ یادو یلل رقیامن بولا لا و قودنا پنا استوال جنو بكم باخون استاسو و عزت مانن تم کلاجی پامن شویتا سو پا کی مصلاتا ندرس منسو کیں ان الصلاۃ یقینن مسکان د علی المؤمنین والمؤمنون بانی کتابم موقوتان مقرر په خپل وخت باندې ولا تهنوا سستی مکوئی تب تیرا ال قومی د قوم کافر کی ان تکونو تعلمونا کتا سو درد من کی گئی پای نو میا کما تعلمونا سنجتا سو درد من کی وترجونه مِنَ تاس ما لا دا دا تاس اللَّهِ تاسویت لري دا الله نه د جنته د رضا معله ررجونهغا چېدي ومد نه لري چې دو د الله نه د جنت نشته د خللا شي غوی غ در د تب دغاړی چې ده مقام لاږې تاسوې تلیب دغاه نکد وکان الله او د الله عليهلی قانون هم قران یوهره اودې باندې وا با پېسلي کوي دا نه چې دا کتاب رې دې او باندې راوالېن اننا انزلنا الیکل کتاب بیشکره موږ را لګلته د کتاب بلاقید پر دکار دا کول داق او دا زوري خبره د قران کې چې قران باندې به حق کار کړي قران باندې به حق او باطل کار دا کسوټی دا ستاله پارا سنگ چی درگر سرکسوٹی وی آغاد پی، آغاد زر او گیلت معلوم این، تو وپدی بانکارا کوٹا معلوم این، لیتا کما بین الناسی دیر پاراش پیس لوگی میند خلقو جی، بی ما آراک اللہ الله جی خودن حکری تاتا اللہ، وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِي نَخَسِمَا، مَكِيگا خیانتگر لرا جگر مار، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ بَخَنَقْوَارَ دَاللَّانَا، ان الله ذو شكر لا كان له غيره رحيما بهون کې مهربان ولا تجادلن الذين يجروا مكاثا كسانونا يظنون انهم في خيانه ازر نصر ان الله ذو شكر لا يهبو من انا كان امان كان اخوانا نسما اشر سرع خيانه من الله شرمی کی دال لا نا ولا استغفون من الله شرمی کی دخل کو نا ولا استغفون من الله ان شرمی کی دال لا نا یو ماندا یا استفون پټی من مینا نازې دخل کو نا ځان پټې دخل کو نا بغلا کو لکی ولا استغفون من الله ان شی پټې ده الله نا وهو ما هو الله ذی سر इजुबायतुना कलाजिشب دیرایمالا يرد من القول دا اسه چې نه خوشالي کیدونه وکانه الله دې الله بما عملنا مهیدا با سچ کیدې راګرون کې ها ان دمه هؤلاء عطا صدق خلق ایجاد انته منهم چې جگړم کړی دې دینه په حيات د دنیا په جنة دنیا کې او دا غره طرف نه هر دالکړه وه خلکو ته پم یجادل الله نسو ري شيګړې کی د الله سره ان هم د دې ترپا یو مل قیامت په ورځ د نشته اما یکون علی موکلا یا اسو شی وی پدی باندې ذمہ دار و میا منسو انا چا چو کبدمل او یزلم میا ظلم نو زان سره ثم یسفری لا بیا به نو وای دالانا یَجِيدُ اللَّهُ بَعْدَهُم مَّا لَا رَغْبَةَ وَلَا رَحِيمًا بَخٌ جَمْهَرَبَان وَمَن يَكْتِبْ جَشُكْرَيْسْمَن گُنا پَينَما يَكْتِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ يَقِينًا گُناذِ ذِکَر دَذَ عَلَى نَفْسِهِ پَنَف دَذَ بَانِران وَكَانَ اللَّهُ ذُو الْعِلْمِ حَكِيمًا پَوِ حِکْمَتْ او چاچی اگلا گنا خطیعتن پہی ربانده او اسمنیا گنا قصدان خطیعہ پہی ربانده اسمن آگنا چی قصدانی کئی سم یرمی بیہی بیا نسبت کئی داری بری ان پاک دامن تا فقضیتا ملائق انا باریک بہتان ان تحمت و اسمن مبین آگنا اخکاران دا سوک چی پبل بانی تحمتو نا لگی دا دخ نو تبا هر عرضی لڑلی، <تصفح> گنده کردی بی، پخپل گنده دیم. ولو لا فضل اللہی که نوی فضل دا الله علی که پتا باندیم. و رحمت او رحمت دا اللہ، نو تبا دی خلق وڑا ولی بیم. لحمت و عائفت و انخواه مخواه قس کلی یوڑا من هم دا دینام. ایو دلو کاشی گمراه کی تالرا، والی تالرا سمیلارینام. و ما ایو مگر خپل زانونام. وَمَا ور روونه او بسداخل تبیونه کوي وما ور روونه نظر کوي تاته منشيشينظر الله او را لیکل الله لیکل کتابه تابانې کتابههک مط داقل منې خبري والله مک خوذې کې داام ما لم تکون تالم داس چې کوری بریلیان وې مالم د كون تعلم والله مکه مالم د كون تعلم وی خد تاته چې تپینه کوری ما عام دی مالن کرامه عام دی وې نوarsi درته وي خدل پارسی وي پېکړي او سوره د اعراف لګراوال وې سوره د اعراف 8 نمبر 186 لا أملك لنفسي نفو ولا دورا إلا ما شاء الله ولو كنتو عالم الغيبا كي شريده پوئي ده بغيب وباندي لست اكثر تو من الخير خامخا جمع كدب وميزان لدير خير وما مسن يسو نبو رسيد لهم تاستقلیف خوزب بغيب وباندي نبو نبو الاسلام تاستقلیفو ندير رسيد کنیبیر سلام پا غیب و پیدن داغل تکلیف زید تبیزان نرسو دیترین انسان دی دارنگی صورتی مایده کی ایک سو نو نمبریات یوم یجمع اللہ و کلا چې جو او وکي الله رسولان وي ويقولو بو ایم ما اوجبتم سجواب درکري شي او تاسو دا قالو لا علم لنا واجب دي جنش را يلم مغتا مغه وبېز باندې نه پويږي انګه انت علام القيوب يقينن خاص ته پويږي په غيب دا پار څه پويتي الله په غيب موږ نه پويګو ها نو بي عليه سلام اغاپ غیبو نپوی دوم سورت نمل کی اللہ فرمائی شلم اسی پارا پین آیات قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبا الا الله هو نجیب اچبانی چبر دیوز مګکی په پټو باندې الله مگر الله الله پارس باندې پوهه دی برکات ارس الله ته معلوم دی 하다 نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپ غیب او دا دار درو خبرې جوړې جو کې وي را دات تعويذونه روبايسي او دا کې يودا کوي پېښ باندې نه پوېږي پار سه په ايو الله عالم الغيب يو الله ها او مخلوقات او بهګه باندې پوېږي الله مکه مالم تکون تعلم ها باز وي وی ويرا پنځه پریان نیم قران نه مني و يا ته چې کوم قران منې نو غره واخلہ کې درتهو خما ا چاه تدا تدان معلومه کی چې او بغیر د الله نه بل څوک بغیره بنوي عالم واعلم کمالن تکون تعلم یوستا جمعه کې کوم قران دی غره اخلا په پای کې ويمدا آیاتونه لیکلیم وی خو تا دا چې بنه پوي پرملم کی چې کله د شرک وسیلا ته نو حضره شیخ القران نور الله مرقدهو داغه پرد کې البصائر لیکو چکهلره پیغمبري پښ صلى الله عليه وسلم و سنت و خواب او سنتو باندې خلق او خار اولي وي او بي بي کي وي نظر چي قران نور الله مرقذه اصول سنتو ليكو اده تفصيلي ليكزياد كزياو نور ليكو پدې مل کي د قران کریم فهم ختم شوه او قران چا جندنا او صرف خدمتونو لره غوښته دغه دې دکی الدوله راغست پیښوي ادر چی قرآن نور الله مرقده اله عرفان او سنت درور لیکو پدی ملک د مفسرین حالات اچا ته معلوم او چی کتاب به کو ته د تفسیر دی د مفسر حالت ورته معلوم چی دا کمی کمې تفقیر دی دا موتبر مفسر تیر شوی دی دا قابل د جرح دی او کنه دی او دا حضر اچیق القرآن نور نو اللہ مرقضو نیل السائرینو لیکا فی تبقات المفسرین چیزا هر یوت مفسر خبر بنامانی بلکہ او گو را دا مفسرین حالات پا نیل السائرین کے او اگا اردو کم ترجمه شده ار ملگری لپکات دیچه اگاو گو را دا مفسرین و حالات ارتمالیم شید چیزا تا پتا ہو لگی او دا حضر اچیق القرآن نور نو اللہ مرقضو کتابونو کے یو وجیبا کمال ل صبح چه روزانه ده شیخ رحمت الله علیه به کتاب یو صفحه متعالیه که ده با ده علم نزل نطوری گی علم سبه روزانه شو پیدا کی گی چه خدای علم می اکده داغه کتابونو که دوم را کمال لی اللہ بز داغه تصنیفاتو که خیر و برکت چه ولی ده و علم کمالم تکنت علمم او کلش پا علماء بانده فتوی لی کلی شوی بی حق پرز بدنام شوی بیو ما در شیخ القران نور الله مرقده ال انتصار الګه اباګی را هغه فتوی شاه کړی چې کوم وي بدتیا نو کړی وي اولماء بدنام کړیو حاګه کلا مولانا نصير الدين غرغشتو بابا الله دې وبخي ا بیا بدعاتو خلاف وکړو په اخر وختین د شیخ القران رحمت الله له استادو اغه فتوا لیکلی وا چې پمپیریانو پسی موږ نه کیږي د قران تحریف کیږي اغه قران تحریب کین خدا دا غا نه ولي دا مولیان ولي کلی او خپل اپویک دا نه د سخت پیغست یم اغه بیا شایه کلی وا هغه چې لا اره شایه شیخ القرآن رحمت الله علیه او پسی لاړو خاطی او پسیه ولولیکو بیار پسی لاړو یی جما او استاد یي اغه زوسته خلاف نشم کوله پاده وو احترام درته يم سنتو نورستو جمله دعا هيله د اسقات او د وسیلا وغيرها ټول پای کی وی ته پوسونه ایت رازونه دا ج تاسو لیکل دي نه پې باندې د الله د دین دلیل او قاعده قران او سنت کې قواعده شداشته کنه هغه نشته کوزي کومنو هاویږي تاسو دې رد لیکین هغه زه خې نشم لیکلې چې نشی لیکره زه بیا رد لیکم نو اړیو ورتویلی چراد لامریکا حا چیزه زو زو آسی بډای ما ختمې ما چیزه کلمل شمه نو به ولي که شیخ رحمت الله له ورتوی د مارکس په دلی کزستانه مخکمل او الله زمانه قیامت کې تفوسو کی تاسو کوم په خوانو علماء باندې هه پرس باندې شفطویلی کله شوی هغه فتویہ نقل کړو په اکیولې کله کې هغه ال انتظار کې لسنت سید الابرار کله چې د صحابه تنقید کې د په عمل کې امودودی راغله او را حضرت شیخ القرآن نور نو الله مرقده پر عمل کې ولنې سرهو چې د امودودی را ویلي کېلو دا انګريس خلاف پر عمل کې را کړو jihad یې کړو د انګريس خلاف وعلم کمالم تکون تعلم ها دا وینیم قرآن نه مانی ها کوم قرآن مانی و غیر اواخ له چې پای کې در توخین وعلم کمالم تکون تعلم وی هو داتا چې نویته پویته نویته پویه وکانه فضل الله علی غازی مان دې فضل د الله په تاب باندې لوی لاخې رفیقثیر من نجوههما نشتر خير پټې رجرګو د دې کې هاجرګه او میټینګ هغه به تر دې چاګه توحید او سنت د شاعت د پاره ای د بدعات او درسمونو ریواجن د رد پاره ای دا غوره ترین میټینګ او جرګہ إلّا من أمر بأصدقة مما رأى صدق یو کمی کړي په صدقه باندې او معروفین یا معروفه معروف معنی د هق وې لوباندین او إصلاح بین الناس یا د إصلاح په منځ د خلکو کې و مَن يفعل ذلك جاء شوکدا کار ابتغاء مرضات الله د پاره ټول د رضا الله پس سوف نؤتيه زده چوور بکو ده تاجر لوئی ومن یو شاقق الرسول آسو چی خلابو کی ده رسول من بعد ما تبین لهم الهدا رست دا غناء چی سرگن شد طريقا سبيل دا دا ده تا سنت طریقا وید تبی غیر سبیل المؤمنین او تابد آئی کئی بغیر د ده مومنانونا داوی تقلید شرک ده ویدیس سره وید تبی غیر سبیل المؤمنین سبیل المؤمنین ندین بغیر طبله لاربانی روان شین تعبیداری کې بغیر د لارې د مؤمنانو نه نو علیه ما تا والله وا بلو د لارا درط چوی ونی ونسلیه جهنم زیدد جهنم دنه کو د لار جهنم تام وصاعت مسیر او باځه درا غرزی دلو ان الله لا یفرح یشرک به یقینن الله نه بغیر شی دا سرا وَيَأْخُذُهُمُ عذَابٌ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ او بلک هغه چې لاوی د دینا، کم د دینا چا د چوغړی چا د چوغړی ناګه تماثی کین گنای کبیره اور دماغ کین کلا په فضل په خپل فضل سره او کلا هغه توبه واچی بندا وا م یشرک بالله چې چېرکو کو د الله سرهن فقد الله د العالم پایدا و تاسره گمرا شو په گمراهی لری سره دا سی آیات مسکم تیرشوی دے آیات نمبر التالیس روال ہوئی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ عَيُشْرَكَ دِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِسْمَ نَزْوِيمًا او فَوَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ وَلَعَنَ بَعِيدًا تَتِمّي اور لبدالیکڑی تَتِمّی چہ یاد کلا ختمین دا تَتِمّی اور لبدالاکڑا دا ولی اوا 8 نمبر 43 سیو نو اگا ملاسر خطابو ملاخو دزانہ جوڑل کے اگلا خرب مرضی نو چاچ نو لئے گنایو تڑلا لئے گنای جوڑکلا اہی چھو دلائل نہیں دیکھ ملا روان دی چی ملاور تصوی ناغ پسیجی ومائیو شرک بی اللہ فقد و اللہ ظلالان بایی دا ایدونا من دونیه اللہ ایناسا نرا بلی بیداللانا اللہ ایناسا دا کم شرک رد که ایدونا شرک بیدعا ایدونا نرا بلی من دونیه بیداللانا اللہ ایناسا مگر ملو ایناس خوز اتوئی او کامل مباری دا و ابن کسیر دا مانا کرده دا من د خپل استاد محترم علامه محمد رضوی طاهری نوید لرم ها الا اناسا مگر ملو وایدو نا نرا په لی لا شیطان امریدا مگر شیطان سرکشان مله رابلی ملو وتچي کوي یا اناسا مطلب دا چه چه دی چې دا ذکرونه ورته کوي چې کم کارونه د خزو سره خوان کو دوی سره به مینه دا چې کوله چې څنګه مینه د خزو سره کوي نڅری کی کله خلی ترامین نو غل اخي جامي راودي رنگينه جامي ولا راودي ها کپلي گا او کثري وي ولا راودي ک شني وي ولا راودي بنارسي وي ولا راودي نو دا کا بنارسي سری کپلي به وي لاولي دا زمينه به ورڅ کوله سره او دازي ها کلا کلا به بديم شو او اندادونه به امته گفتل لوخي به مادل نو باغي به ورزول لعنه الله دیو جن ها شاول لله رحمت الله له غالبا لیکلي دي کلو من ذهبا الى بلده اجمیر او الى قبر مسعود سالار غازی لاجل حاجه ثم فقد اسما اعظم من القتل والزنا ها را اجمیر بابا تا يا قبر د مسعود سالار غازی بابا تا دیو حاجت غوښتو د پاره یو قیناند د قتل او زنا لو یو ګنا او کړه زګاویہ یتنه نشي سرګولہ قتل او زنا دا خدومره ګنا نه دا تاسو مر چې دا, گناه دا شرک لو یو ګنا را لعنه الله لعنه لا کړه په دې شیطان باندې الله وکاله وی دې شیطان لا اتخذنا خا مخا ابنی سما من ای باریکاستا د بنديګا روان نصیب مفروضه هې سمقررام وله اودله خ مخه گمه بکمدي للا لار بې غلهکم دا لام لام دا د قسم د پاار راي قسم دی چې ګمره ب کوم د جملی شې شدي وله اومن یا ناامخ مخار زوګانې بهورزونديتهلهمررن نهومخ مخه اوکم بکم دیته فله یبدې کو نخ مخه پرې کوي بااعزانل اامې غګونه د ساار و زما په نوبانې. ولا عامرنهم خا مخا حكم بكم بيتا فلا يغيرن خلق الله خا مخا بدلبا خلق الله ما دين الله دين الله دالا الدين دا ببدلين دالا چول سنگ پيراي شو سنگ شکل ور ڪري غا ها غو گون سوري كول خذل ادا جائزو ولكانو جائزنو ها الكانو هم غو گون وسوري كول او دا نخری بيخي بي بي ګول نه هغه جي نو تار مور چې بوان هغه به چې ته چې تربيت کلا ورکو نشي کله به ماشوم د خبرو شو د غرزدو به شو انو وګبه ورته ساده واچو سپینټوب به ورته په سر کړه چاکو به ورته وټل غاړیتا ها دا چاکو د دې د پاران شي ګيني پېریان دیریږي نه دا د لوګو غرزدل به اکثر ته چاړ کیږي چړکی کوي چې پېریان ولا نراږي وچې په یان پتا باندې کېنی او پیرې دربان دی راځي نا چاکو ته لاس نشي چولې ته بزانه خبر نه دربان راغلی دا د دروغې سي جوړ کړم عاقبې ګندښ وان چاکو به ورته دی د پارغالي تواج چې بچیا پښتنو کې جنډي رې نو چلو چاکوانو سربې عمرې ها درو رئیس سربکې نه وجرا کېم ساده ورته په اوګه کې د رپاران ها چې غیرت خبره وکې د پښتنو بچي نه رې دا غیرت خبره باکی او حق خبره باکی نو که پا خبره باندې با نمال نو دالی دا دا کفن دی دا سادر دی دا سادر دی که دیر پی دیوی چکل با یو زی دا سواقو یا با خار و آستنه بشوی نو زان تا با خور که سادر اسم با لازتی نو دا سادر ساد تلاییوی چکل با زی پاکو اسم با لازتی با نپزان مې د پاسره واچو ستابل سرنمو دا ستادر تټې مو شیکل او د سمایته وکی ناسي په ځان باندې راواچو ها ستات اټې مډې ری پی دی پکی دا ستات رنگلم دي چې واخه کل راولې نخورې گا دا ستادر ستو لیم دا شیکل دي ځان لون دی ځان ته چوا ډېری پی دی پکی د پختون سره سادر خوان کو ساده انن لری ک دوپټو له خبره رااله ها دوپټا په سره چوی ليو دا خزونه خزونه بکیگی فلیو غیرون خلق اللہ دا اللہ دینی بدل که اللہ و اللہ خیسته گیر ور کرده و سریلا دویزان نسده نجوڑم خزا جوڑم مخبیوار که فلیو غیرون خلق اللہ دا اللہ دینی بدل که اللہ و اللہ شکل ور که دوان بالای بیورتوان با با با با با با با چولا جنو تارا بیتی جوڑ که و من یت تخیز شیدوانا سو شیطان ولی ان په دوستایی من دون اللعابد الله انا فقد خسر خسرا مبينا وطاي سرا تا وني شپ تا وان خارا يدهما وعدك دوي سرا ويمن نهيمر زوګانه چي دويتا وعده ورته روږی مال عمر دي لا ډیر دي ارزو ور توا چی دابو کی دابو کی وما يدههم شيطان وعدن کی دسر شیطان الا غرور ما گردد دوکی اولئک دا کسان مأواهم جهنم زيد دي جهنم والله چې دو نانها معیشه نه به مومی دغې ن خلاصې واللهنا من کسان چې معې را وړوا میلو سالی حاتې عملې کړې په طریه د سناته سنوخېلونظرې چې د نه به کمدي ل راجنناتنجنتوننو دا تجری چې ب کې به وعد الله حق وعد الله لريشاعا ترته ایمان را له عمل صالحو کا الله ول بهترین مقامات درکې پدې ګرمۍ کې عمل صالح قرآن ته ناستا د بل بهترین عمل نشتا از ملګری وو خو ملګری هغه شان استقامت والا وکړګوت دلنا نا انتظارې کوو د قرآن را خوند هاګه ګرمۍ نو یدي خدا خون چی چاہتا حاصل شو نواغا نو پا گرمی دے او نو پا سلزای دے, دے ومن من اللہ چا چې چاہ چی تا دی خون نی اغسطے نواغا تا دا حبا سیخ کری ایسی گا پی شک وردت کری وی آخو دا خوب اوخکو خوب مبنی خواسی کات کیاوڑی راوڑی او ازدقو پی بد لگی ومن ازدقو من اللہ ای قیلا سودی رشتی نید اللہ نپا وینا که لیسا بیا مانی کوم نشت اخلاصی ستاسو پارزوگانو باندی ولا مانی احل الكتاب نارزوگان دالی کتابو مئی آمل سو انچا چو کامل بد یجز بیهی بدل بورکلیشی دنی ولا اجل لہو نب ممید لرامن دون اللہ بیدال لانا ولی انسو دوس ولا نسوی رون امدادی ومئی آمل من او چاة عملو كنين كنين ذكرين كناري نوية ونسا يا زنانا و هو مؤمنون جملة حاليا شرط راولو كايمان با كنين و دير عمل دي كي كنا و هو مؤمنون حال دارش دي مؤمنين كناري نوية او كزنان دا لقران عمل ها دا بنترين عمل لين او دي لا دير زنانا دير ناري نوالرازي خبت قسمة انسان اغا تي پاتي شين. داغه پدې کې نشیب نی د قسمتا اوه وا مؤمنون دائم احال دایشي دي مؤمنوی او لا هی کې يدخلون الجنه دا کسان چې جنتا ولا اسلمون نقيرا ظلمونه شي پدې باندې پان دا ست داغه د کجوري داډو کې و من اسن الدين نسو دي خسته پدین کې ممن دا چې ان اسلموا وجوچ کې خود لغال لران لِلَّهِ الله ته او محسینو او تا ب دا د سونهتو وتهبع تا بداری کړيمللهته ابراهیمما دتهریخیر ابراhimی ملی سلام خانیپ په داې حال کې چیکله کولا و کتهی د ما ته اون کې د ش کو وته خض الله برای الله ابراهhimلی سلام ل را دوستولله او خاص الله ل ر مااس سواې و <ساس> مااف <ساس> <ساس> <ساس> آ دې چې بار له خطا وکړا وکړ الله دې الله به کلي شی مهیدا پار شي باندې ګیرا چې اونکي دا حکم ذکر کوي تنویر په ما سبق باندې روشنايي په مسكينو احکام باندې و ويستو نکاف النساء تاسو کې ستانه په بار د حق نو دخصو کې نبی عليه السلام فرمایي حبب إليا د مين دنیا کوم النساء وتيب ماتا محبوب کاری، ماتا, دی. دی ماتا دیر خوان را کئی، او دیر امینه می دا، و دنیا استاسو کې د خوز سره، او د ده خوش بویه سره، ها من نسا، من دنیا کو من د دنیا استاسو نه خوز سره، د مفصد ده، دې بی حدیثه، دانه چی په خوزو بانده می نو، خوزو بانده اغا، می نو، مطلب ده داغی نداو چی حقونا ده خوزو، داماتا دیر محبوب دی نبی علی اسلام وی، او خوشبويره د ډيره محبوبانو د خوذو حقونو خاص خیال ساتي ويستفدونګه في النساء عاجز مخلوق دي دل اکثر سو غاک نوار کوي ويستفدونګه تاسو پاکستانا في النساء په باردا حقونو د خوذو کې وقل لا ورته الله يوفيكم حکم کوي تاسو ته فيه نه په بارد دي کې و ما او باجي چې لستې هي تاسو باندې بل گی داوی به گی داو جن فين یتا من نسای و بارد یتیمان خو سو کی الله دی اعلی تو تو نهنا چینه ورک یی دا ما کو دی بلهنا اچ مقر رک دی لران وترغبون او مین کوی تاس وان تن کی هو ہونا چنی کاو ک دی سرهن ها خرج به نه گئی عادی حق نو ور کی بلکی داوی چی ورشا مال د پلار د کور راوړه او داو کو شابه راوړه دا ننا تاسو اغیل ورکئیم او اغیل اخ پل حق ورکئیم و ترغبونا منکوی تاسوان تنکی اوهو ناچی نکاو کئی دی سران والمسترازینا من الویلدانا او کنزوریم اتما شمانونا وان تقومو لیتامان او حکم درتا کئی پاغ اسو باننی دا چودرگی یتیمانو تابل قسط پا انصاف وما تفلو آچیکوی تاسو من خیر انی ون الله قینا الله كان د به علیما پاغبانې پو وراتتون کر یوه خذاخوا په یاری دله من بال دخواون د د نا نووش غ د بدخل القنا خاونې برخ ب خللا دی او را زنیا د مخړوللو خاون ورتهګوری نه ولا جن على ما نشته گناہ پری خزاو خاون ایو اصلاح چی اسلام کی به نو ما خپل منس کی صلحن صلا کاولا و صله خير و اصلاح کاولا گوربي اصلاح چی و کی ندا غورا دا دل ته خدي ته داو نيوي چی خاون و دربو ها و دربو نداي نيوي لي زګه خزہ هغه اصلاح دا اږي دا ماده نشته ريده طاقت پکې نشته سريګه قوت زیاد دي د اصلاح راستلو وصله خیر خذله په کار دي چاغه خاونه بد اخلاق وي بد خوې وي خزرتی معافيو واړي نرمي دي ورسره کوي خاخواږي خبري دي ورسره کوي صلح دي وکي خفاکې دي نه خاوان وصله خير وصله کول دا وردي او زرات الانفوز شوه او حاضر شغیده نفسونو تا بخلا شم توبا و انتو سنوکنی کی مکڑاوتت تا غزان بچکی دزیاد دینان و ان اللائق انان اللائکان دے بما تاملون خبیر اپاس چکوی تاسو خبردار ولن تستدیو تاسو چر اطاقت نن رئی انتا دلو چه انسابو کئی بین النسائی پمین دخزو کئی ولو حرستو مگر کئی رس کری تاسو حسلور قدی دکلی دیم نو غیر اختیاری بانده گناه نشته او یو چه ستا اختیار که ده نایه که و انصاف که سلور خودی دکی دی. ستا اختیار که ده ده نفقه راولل جامیر راولل خوراگ راولل چیوی خودی لیه سمر راولی آقام را بلیلم راولی تو لبا په یو اندازه که راولی او یو ده زلیم مینه ده نو آقا غیر اختیاری ده هغه چه د کمی خودی سره را له نه پاغي باندې गुन्हा نشته دي چې د زله نه بهر ده ځکه نبی رسول الله تعالی عائشه رضی الله تعالی عنها ډیره محبوبه وا هغه د دې وجنه چې الهه ورسرهان بهتري نبی بيوا نو دا غیر اختیاري او د نبی اسلام داسي غیر اختیاري مين باندې الله ني ول نه کوي خو نور حکما وخت یې ول شو جامعه نفقر اول شو هغه په قران داخلي وی پلا دملو کله ملې ملان مکه ویې وې تا پورا ملان پت زروا چې پرې نه بلي لره عقل معلق دي په شان زړانې خزر دې دا اوغادي زړان دا کړی راځي نور لا حق او ظلم زیاتې بې او نو ور سره په یو خبره کې مشوره کې زمان استاد اسماعیل علامه محمد زید واهری ها وی یو مال ګره او هغه مور باندې راته په مخ باندې ویچي دا خزه دی واه خانوی خزه باندې والا زلن باندې پکاو او د مور میوانلو ها وی کواله مینا د مور پهو کم باندې نبي اج کور کې راته جون ګرانو مورانه په کې دا پینې په کې دی ها یو ورځ می راته مور وی چې دا خزه دی واه مای چې ښا دنګی ته ملاس لودا کوټه د نن چنناوته بزور په چنناوته م بند میبانګ او دې ته می پټاخه بروکلې چې زه بالخ واه مت بچيږي ها وې ښا نو دې بابا د بالخ ل درز را پری خو ډانګي اي وي وای ملې کړه وای تبا یې ها او بیا دې درز ورک بالخ لا ها اخځي بچي وای وای ملې کړه ما مور یې را لور لا دی رالي ها او دا چېږي شروعږي ورک لا کخذ دې مل کړه وینا ننه ننه پرې دم ننه وژنم ها او درز بالاخلاوی گزار ورک هغه بچی یوالي وای ملیک اخر کی کی خوست تری شو او امور هم ستری شو ویندیم ها ندارې بیا ورني کولاو کچورني کولاو او تی راتاو شوین چته غی زری زری کری ها وی بیا می ما امور ندی ویلی چی وی وها ها یو خدازی چې شابه دا او کا دا کا کور و لوران کی فتذروا کلمعلق اپری چی پریدی دیل را پشاند زورندی دام کوا اصلاح را والا وَإِن تُسْلِحُ کور دی والا بات کرے دی نو اصلاحی کوا وَإِن تُسْلِحُ کَ اصلاحو کئی وَتَتَّقُ زان بشکی دقوائش ده نفسنا فَإِنَّ اللَّهَ بِشِكَ اللَّهَ كَانَ دَيْغَ فُورَ